Вискочили мотоциклісти. Несамовитий тріскіт і куляво розкололи степ, розкололи мізки. Злізайте і коней, Тимніючи крикнув лейтенант Ромашову та магазинику і розгублено подивився на Бондаренка. Що ж робити, голова? Данило, неначе наче зі сну, відірвав погляд від збитої дороги, звернув на станцію. Висаджувати. Негайно. Без наказу, вже пізно чекати його. Ще глянув на розбухлу кульову, в якій розпливчасто клубилися мотоциклісти, женучи її і поперед себе, і тягнучи позад себе. Дани вимкнувся до станції, щоб підпалити бікфордів шнур. І тільки вогонь зажеврів у руці, як ниюча непевність, охопила чоловіка. А що коли якимсь чудом наші відів'ють фашистів? Тоді тобі може згадатися все. Він щавив острах. Ще сумно подивився на дорогу. Вона котила до нього темну, мов хмароку шпилу, яку переганяли і перегнати не могли автоматники. Тепер навряд чи встигну проскочити до коней. Зернув за колії, що плавались на сонці, приклав придивляний шнур до Бікфордового, і коли той взявся розжевленою крихіткою вогню, Данило метнувся пероном до коней, до яких саме добігли Кириленко Ромашов і Стьопочка. Ось вони вже вхопились за поводи відв'язувати їх. Лейтенант махнув їм рукою, мовляв, скоріше біжи. І в цей час Хальт! Хальт! Хальт! Зкошеним однопруги оком. Данило бачить уже на пероні закурених, пітних і з засуканими рукавами мотоциклістів, що мчать прямо на нього. І навіть хальт, вони кричать не грізно, а весело, бо куди ж подітися їхній здобичі? Запізнився, зачавлює холод мізки, і не дочекається тебе твій кінь. Як буде, так і буде». Не зупиняючись, Данило з-за пояса вишерпнув гранату, зубами зірвав кільце і жбурнув її в автоматників. Він ще помітив, як їхні веселі обличчя одразу видовжив страх, як чолено крутнулись в розтіч однього колеса і всічені мордочки кулеметів, як щось із гуркотом злетіло з перону, і вгору зірвався крик. Та вибуху своєї гранати не почув, бо саме гримнула вибухівка. І громаддя диму та вогню відділило його від автоматників, а позаду обірвалося розпачливе ревіння волів. Охоплений нудотно-солодкуватим чадом, він зіскакує на колію залізниці і, несучи у розпухлих вухах, вагу вибуху петляє до своїх. Коли Данило добіг до лісосмуги лейтенант Ромашовий магазиник, вже сиділи на знаровлених конях, вивертаючи вогкі з кривавими прожилками білки, вони ставали на деби і перелякано ржали. Одним помахом ножа він перерізав повід і вискочив на гривастого гнітка. І тільки тепер від станції на них бризнули автоматні черги, на дорогу впали відщеплені гілки і кора. «Алюр три христи!» – сказав лейтенант, і з копита пустив у чувал свого шпака. Припавши до коней, злившись із ними, вони помчали під густим віттям акації, що безжально шматувало їм одежу і тіло. І який тільки мудрогель вигадав садити акацію там, де нема посухи. Спасадки вискочили в чисте поле. Воно замихтіло їм настояною тишою червоної пшениці, рожевих гречок і золоточубих соняшників. «Корли-юрли!» Курли-юрули, журавлино співали копи та кони, і від шаленого лету здригався на гарячих хвилях обрій, здригалося сонце на пшеницях, з гречок злітали бджоли, і відхилялися святі голови соняшників. «Переганяйте, коні, смерть! Переганяйте!» Та ось вона знову подала голос. Позаду, підкосивши тишу, позвалася рискотіння мотоциклів. Утікайте, коні, утікайте від смерті. І біла піна шматками летіла на білі гречки,